Дълбоко недоверие към основните институции, особено съда и прокуратурата, регистриране на безпредседентна готовност за граждански протест. Това четем в изводите от последното национално представително социологическо проучване на Институт отворено общество, изводи, които кореспондират с последните събития, независимо, че самото изследване е правено преди вълната от масови протести срещу правителството, бюджета, ареста на Варненския кмет. Усещане за несправедливи закони и масово убеждение, че гражданските права не са защитени. Този разговор а, сега ще проведем и в светлината на Международния ден на човешките права, 10 декември. България на 61 во място в Световния индекс за върховенството на правото последна в за преди Унгария. На този фон Европа отчита предупреждения за демократична ерозия, а преди два дни Доналд Тръмп атакува публично водещи европейски лидери в интервю за политико, поставяйки под въпрос способността на Евросъюза да реагира единно при кризи. Как се събира всичко това в една картина. Какво означава за България? Наш гост е изпълнителният директор на Институт Отворено общество София, поръчител на изследването. Добър ден на Георги Стойчев. Добър ден. Каква беше ключовата мотивация да поръчате това изследване, именно през 2025-та? Момент, в който мониторинга на Еврокомисията по механизма а, е прекратена, България формално е наравно с останалите членки. Ние провеждаме подобни изследвания, вече две десетилетия, така че не сме имали някакъв конкретен повод за това конкретно изследване, просто ние следим тези обществени нагласи през един делък период от време, защото те са ключови за начина по който функционира демокрацията. И какво е очудващото, какво е потрясаващото от това изследване? А... Някакво сериозно, с, с, с, сериозно разминаване и изпатва в доверие към ключови институции на демокрацията? А, вижте, ние констатираме две неща. Неща, които не се променят и неща, които се променят. Това, което не се променя, е изостреното усещане на българските граждани, за липса на справедливост в обществото и за това, че България не функционира като правова а, държава. И това е усещане, а, което е трайно, което не е просто характерно за тая година, това е усещане, което може да регистрираме и през последните две десетилетия, десетилетия като доминиращо обществените нагласи. От друга страна обаче, това, което се променя е нетърпимостта на хората към тази Ситуация. Ние виждаме на практика рекордно високи равнища на готовността на хората да протестират а, а, срещу а, а, а, а, несправедливости, независимо дали става дума за несправедливости на ниво управление на страната или става дума за несправедливости а, в. А, в а, ежедневието и в, така да се каже, в личния а, живот на, на хората. Е много дълго време бяхме свидетели на това, че темата за върховенство на правото стоеше като абстрактна тема на а, реформистските политически сили в обществото ни, но изведнъж като че ли нещо преля а, и. А, темата за липса на правосъдие излезе напреден, а, на, напред. За това сега предлагам да стесним фокуса с помощта на нашата кореспондентка във Варна, Даниела Стойнова, тъй като помним, че протестите започнаха от там. Усещането за дълбока наредност в ареста и продължителното задържане на кмета на Варна Благомир Коцев, който след като беше пуснат под безпредседентно висока гаранция в първите си изяви потвърди, че е отказал изкусително предложение, което обаче Подкопава демократичния вод. Нека да чуем репортажа от Варна и ще продължим. Искаме нищо мафиотско в управлението. Вече е всичко е ясно, че мафията се е на високи позиции. Какво трябва да направят гражданите на България по този повод? Да отстояват това, кое, в което вярват. Крайна сметка, може би трябва малко по-силово. Не знам. Вижда се, че с мирни протести нищо не става. На среща няма мирни хора. Е, демокрацията все пак е уреждани с мирни средства. Така е, но все пак като се бориш с мафията трябва да си по-твърд. Вие работите или учите? Работя в книжарница Може ли, наистина, като казват книжарница? Може ли книгите да ни направят граждани? Ами, надявам се, има тенденция младите да четат. Наблюдаваме го ежедневно, така че това е нашата надежда. Увеличават ли се? Ами, мисля, че да. А вие какво ще кажете? Нямам какво да кажа. Щом съм тук и ясно защо. Аз съм тук, за да подкрепя протеста. Мисля, че като гражданин в демократична държава съм дължен да си изкажа. По този въпрос. На колко сте години? 23. Трябва ли както в Сърбия, младите хора да излязат на улицата, защото те са бъдещето? Точно така. Мисля, че няма значение, всякакви хора трябва да съберем да обсъждаме въпроси важни за нас и дори в ежеднението ни трябва да ги обсъждаме, да се крикуваме, да дебатираме един с друг. А вие гласувате ли винаги? Винаги. Не мисля, че откакто съм на и съм разпуснали едни избори. А как избирате? Всеки път различни или разочаровате ли се? В повечето пъти, честно да ви кажа, съм разочала. За жалост нямаме никакво политическо разнообразие в нашата държава. Повечето партии налягат на популизъм и това е честно казано ме отвращава. Нямаме реални политики, които подкрепяме. Ние подкрепяме повечето пъти лица, някакви хора. сено живееме в авторитарна държава. Личности. А не, да, а не политики. Което е по-тъжното? А вие с какво се занимавате? Завърших компютърни науки в Нидерландия и се прибрах. Трябваше да си остана там в интерес. Защо? Еми, откъм кариерно развитие, кариерна гледна точка, там има много големи. Купа. А кой ще променя българи? Ми показва, че аз майя ще го променям. Заради това се прибрах. Искам да се развивам в моята родна държава. Тук са ми приятели, тук са ми родниници. И реших, че кариерата ми не е винаги е най-важното. А вашето поколение не е ли малко апатично? Не. Моето поколение в онлайн форумите, аз защото следя и политически онлайн форумите, те са много вокални. Но има една обща стигма за тези протести имам приятели, които нямат си желание да излязат на улицата. Обсъждат се някакви работи в широки кръгове в Facebook или по-тесни, да, обаче не искат да излязат на улицата. А вие което... ви отварна ли сте? Аз съм си отварна да. Е, Какво мисли за това, което се случи? Аз мисля, че кметът... В нашия случай сега не мога да кажа със сигурност дали има реални провинения или са изфабрикувани с цел политическо нападение, но аз мисля, че реално кмета е, може би, цел на някаква политическа агенда на хора с повече власт. Важно е целият съдебен процес да е прозрачен, нещо, което аз съм изключително голям фен е. Целият съдебен процес да се мониторва, да се вижда, да има отити. Какво искате да кажете на всички? Трябва да сме постоянни. Трябва да сме вокални, ако имаме проблем в нашите общества, те трябва да се коментират, да се дискутират и да излизаме и да се изказваме мнението. Защото искам по-добро бъдеще за мен и за детето ми. Какво трябва да се случи според вас в държавата? Трябва цялостна реформа. Всички от парламента да ги няма. Надяваме се следващите, които бъдат, да бъдат по-добри. Какви трябва да са българските народни представители според вас и министри? Да са добри и честни. Да мислят за народа. Вие чувствате ли се защитена като майка? Не. Все по-често се замислям да замина в чужбина. По-добре е, по-спокойно е. Хоризонт до обед. Репортаж от един от протестите във Варна още преди всички да заговорят за радикализация и няколко цитата. Оказа се, че аз ще променям България. Тук гласуваме за личности, а не за политики и това е жалко, защото може да е път към авторитаризъм. Само два цитата от репортажа, направен при един от многобройните протести във Варна. Прозрачен съдебен процес също нещо, което чухме. Продължаваме разговор с Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество. 54% от гражданите според това ваше изследване смятат, че правата им не са защитени. Доверието в Съда пада а, наред с най-низкото доверие към прокуратурата. А, на практика какво показва това? Вижте, това, което а, хората виждат е следното. Те виждат, че България се развива напред, в много отношения а, нещата се променят за добро и виждат, че в сферата на правосъдието няма абсолютно никаква промяна. В очите на хората правосъдната система все повече изглежда като една изоставена сграда, недовършен стореж, от който падат плочки, стърчат железа и тази изоставена сграда се намира в центъра на един все по-благоустроен квартал с нови тротуари, с зелени площи, с нови детски площадки. Но родителите се страхуват спокойно да разхождат децата си в този квартал и непрекъснато ги предупреждават да стоят на страна от тази рушаща се и изоставена сграда, за да не пострадат. Изоставената и... сграда на правосъдието, това е много стряскаща метафора, която употребувате. 20 години България е зациклила и не може да реши този проблем. Ние влязахме в Европейския съюз през 2007 година а, с проблеми в правосъдието и вече близо две десетилетия не можем да решим тия а, а, проблеми. И в момента е дошъл момента, в който промяната не се очаква като натиск отвън, като изискване на Европейската комисия, а се очаква а, като резултат от а, обстоятелството, че хората вече не могат да търпат а, а, това положение. Общо заето това, което наблюдаваме е, че все повече българи не са склонни да остават каруцата в кълта. Знаем обаче, че в столицата 58% смятат, че проблемите на правосъдието идват веднага след корупцията, като проблем номер едно на страната. А, така ли обаче извън столицата? Защото аз се връщам на този въпрос. Да, когато а, продължаваме промяната, Демократична България алармираха, че имаме проблем с върховенството на правото, това звучеше абстрактно. Можем ли да кажем сега, че вече повече хора разбират, че това не е абстракция? И че тази рушаща се сграда, от която стърчат железа, е наистина в центъра на живота им. Вижте това, което се променя, е начина по който се говори за проблемите в правосъдието. Тези проблеми са в сърцевината на, на предизвикателствата пред България по отношение на изграждането на, на нашата демокрация и на институционалната среда, в която оперираме. Но сега вече се говори за последиците от липса на правосъдия, не толкова за техническите аспекти на реформата в правосъдието. И това е нещо, което хората много повече разбират, отколкото конкретните дебати за това как трябва да бъде променена конституцията или за това как трябва да функционира Висшия съдебен съвет. Това, което искат хората, е да има функционираща правосъдна система, която да дава резултати и която да върне на хората усещането за справедливост, а не да виждат институции, които или се използват като чадър или като бухалка, но в никакъв случай не като институции, които гарантират а, а, справедлив процес а, и с... Спокойствие на хората, че те могат да живеят в една нормална държава. Още нещо, което виждаме в изследването поръчено от Институт Отворено общество. Критична маса от граждани готова да поеме рискове за сигурността си, за да протестира срещу несправедливост. Какво показва това? И смятате ли, че този обществен натиск може да се пред... превърне в предпоставка за реформи в съдебната система? А не само за смяна на правителството и не само за предсрочни избори и не само за, как да кажа, политически процес, който отново може да остави много хора разочаровани. Вижте, работата на протесте е да кажат с какво не са съгласни хората, да покажат къде е проблема. Работа на политиците е да намерят решение на тия проблеми, да прояват въображение, ако трябва. А, но тази ситуация, в която 20 години ние не може да решим проблема с три институции. А, ситуа... Вижте, а, за 35 години от падането на Берлинската стена насам, българите са протестирали масово 5 пъти. 3 от тези 5 пъти те протестират срещу едно и също нещо. Срещу това, че няма справедливост, че институциите са завладени. А, на практика три от тези 5 пъти те протестират срещу един и същ човек другите герои се сменят на сцената, някои от тях дори си сменят мястото, веднъж са от едната страна на амбразурата, другия път са от другата страна на амбразурата, но тези две неща остават непроменени и това е ясен сигнал, че е, е, е крайно време да се намери решение на тези проблеми. Но решението на проблемите няма да ги намерят хората на площадите. Решението на проблемите трябва да дойде от, от политическите партии от политиците, които това еми отговорността, те това работят. Нека малко да видим изводите от вашето изследване в европейски контекст. Последният доклад на Европейската комисия отново подчерта, че има рискове за независимостта на българската съдебна система. Как се съотнася нашия резултат с регионални а, тенденции, например в Унгария, Польша, Словакия? В интерес на истината проблемите с върховенството на закона не са някакво българско изключение. Дебатите и в Полша, и в Унгария, и в Сърбия, ако искате, това се превръща в един от големите проблеми пред развитието на съвременните демокрации, ако щете дори в Съединените щати. Споменавате Съединените щати няма как да не ви попитам за последното изказване на Доналд Тръмп в интервюто му в Политико. Там той постави под въпрос компетентността на европейските лидери по подобие на това, което четем в. Руски източници, руска преса. Какво се случва според вас с трансатлантическите отношения след излизането и на новата национална стратегия за сигурност на Съединените щати, където мястото на Европа е незавидно, а американския интерес се заявява като а, подкрепа за национал популистски така наречени патриотични лидери в европейските държави, а такова се идеята за национално обединение на ниво Европейски съюз. И защо това в каква посока може да тласне европейските демокрации? Сега много хора казват, че изявлението на Доналд Тръмп трябва да се възприемат сериозно, но не буквално. Но е истина, че много от допусканията, върху светът беше изграден през последните 70 години, 80 даже, вече явно не са валидни. Очевидно е, че най-малкото на риторично ниво има сближаване върху това, което чуваме от страна на Съединените щати и на администрацията на Доналд Тръмп и, и, и това, което сме свикнали да чуваме от Кремъл и от режима на Путин, като че ли има интерес от разпадане на Европейския съюз. И големия въпрос е какво ние трябва да правим в Европейския съюз в една такава ситуация и ние в Европейския съюз трябва да направим това, което българските граждани са склонни да направят в България в момента. Да поемем собствената си съдба в собствените си ръце, да намалим зависимостта си от а, външни а, обстоятелства, независимо дали става дума за нашата енергетика или става дума за нашата, а, за нашата а, сигурност. А, а, що се касае до новата а, стратегия за национална сигурност, на администрацията на президента Тръмп. Отново това е сериозно послание. Но, но Америка е демокрация. Там има, има конгрес, има други институции, а, мисля, че няма да е толкова лесно трансатлантическата връзка а, да, бъде, а, да бъде прекъсната. Това е силна, силна връзка с дълбоки услови. Последен въпрос, личното ви мнение, вашия журналистико политологичен анализ или дългото ви изречение, защото помним, а, след падането на Берлинската стена, свързвахме демокрацията, избухването на демокрацията с Нери Тързиева, Ефир 2 на БНТ и дългото изречение на Диана Иванова и Георги Стойчев на къде върви това управление в момента? А, и как гледате на това особено съчетание днес, днес в 6 часа, ще има протест на ППДБ, на а, продължаваме промяната, демократична България, а, срещу правителството, но и на възраждане срещу еврото? А, мисля, че в никакъв случай това избухване на гражданска енергия, на която сме свидетели в момента, не е срещу Еврото и не е срещу европейската интеграция на България. Всички успешни революции започват с списък от неща, по които не сме съгласни и завършват с списък от неща, по които сме съгласни. И успеха на тия протести, на които сега сме свидетели, ще се измерва с това дали накрая те ще могат да доведат до формиране на един наистина стабилен обществен консенсус по две точки. Първо, да реформираме страната и да, да премахнем тази зависимост на институциите, на която сме свидетели последните две десетилетия, от лични интереси и второ, да, да, да се консолидира нашето разбиране, че нашето присъствие в Европа не е въпрос на избор, а е въпрос на идентичност. Всеки, който се фокусира само върху една от тези две точки. На практика, според мен, се опитва да отвлече гражданската енергия и да злоупотреби с нея. Благодаря ви, Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество.